چې سړي د دې لپاره پوهیږي چې اسلامي ځانګړي او چې په دې پسرګې په سواد دی کوي موږ دې کوي لاګا شو په متا په دې کړندې د چا په دې دا که دا په پاتې کې څه تکمه اسلام بیان دا ولا روند مولانا رحمت کی ساده په مستریوم کې چې یې پیل کړل چې او پینټر لا چې ماله pašه باندې از باندې نه ښایي د نقشه جوړه او چې نک شه ورته دې ټیم کې شاک چې مې سیتنه وستو ستنیراله تاسو موږ هغه د ټیټو جوړي په خا بد پستانه جوړي چې ستنیرو ته موږ وایې جوړول شروع کوو دوی دونه شروع ورته دې تاسو جوړې په پټه باندې کې او دوی پهونه وایې جوړې یواز پهونه بیا له 10 چې دا ورشي ونه د بس لاکه نه پلیګره لاکه نه پکې نه جوړه بیا ولا ما نه مخ پیګره بس خیره کېنو هم مېمو لا ندره هم ته از مری رې سر ځونه قبولش دونه پښته اونې لا چته وچه دې سربېنه پکی مونږ یو نه او پګې دې نه مونږه پکی اسلامي جاني یو نه پکی دا وی مونږ پکی دا نه دا په تم په ماغما اعلان کلاګری ته پزړه باندې پخره باندې خو چې مسلمانیم او پزړه کې دې ټول په خیر زړه ټول دې د مآب خو فرصت راغله دا مې ځدا مازوري پاک او ځو مسل نن زړه مې په خاطره د پاک سره چ دې په اسلام یو یو س سره مینکه یو لبا نه باملته د ګندز را احمد د دې د اسلام سي زونه لری او د بالکل تباز غ حالت چې نه کافر هون ته کې شي با هغه باندې متیندار سره دیندار مسلمان چې شاکلي صورت او ار چې د مسلمانان او اسلامي طریقو خبرې دا پرې سړي بدلېږي سوبرر کسان سارک تیلی خبری ور پاسی کی نیکانو خلکو پاسیو اسلامی سوزونو پاسی خبره د دې د تبایز علامات دي راکومز د باندې چا لا کلامه هووې چې د اسوی د د بل زیدلې د غیر تالحا دا ریبانان په مفتوګي بي وبې سا وبې کتاب بغیر تالحا د شيطان علي کړی نو خدای چې زه چاته پی سي دنیا خو مخانه بس کړه په پراته ویلوجی مساخرت پروانې په برابر تبه د دې غریب خلکو نه نه غره پی سي ولا د مفتد شيطان دا غړي ایجنټ جوړ شوې ده, ده شیطان ورتلاندی دی ویلودي لګياد تکرير شيطان نه پارشه وړي پره پريکې ته نه پېښه نه شيطان نه نه يې پروسه کوي الله شیبی په کوم د برا سرحه چې یو سړی زاته یو مسلمان ایمانه او د په خپل اسلام په خپل طریقې شو کول په قرنې کې د په کافر په طریقا الله ګیا د دې اسلام په دنده نه دلا په دغه طریقې نه دی نه د کافر په قواده شخصیت او شخصیت مليوم درته زم چې شخصیت او شیه قادر په خپل خو ولايي د کمزورې شخصیت او د بګړه شخصیت او د ناکام شخصیت علامه دی چې دې بلبلنا متاثرې دې بل کار فرنه د دینابا متاثر ته څنګه مسلمانې آیا ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه په تاسې په کائنات کې راغلی چې دا غوټونه متاثرې ما د انګلز نه متاثرې کومه مطلب دا دی چې ته خپل هیڅ نه او نه ته خپل د مسلمان په اس شي کول ته موږ د نن ورځې په پرزدانسی لیکلغه په ټوله په پیل کې پر سفر راغله په تلهه بدی مدري او او ما ناس نو کوله مې مندا اله الله سره خاصه له څو کې دي چې اگړی په کومه طریقې سره الله کارا ترخه نه راغوار او پزدارنه وقاله انني من المسلمين د دې تفسير دو تر فخر سره وي د د فخر سره د مسلمانانو هر مسلمان نه شکر کوي فخر کوي تز اعلی ترين سيز مياغست دي نور دينونه خدای الله په دربار کې طبقه تمشي وي خو ګټي یا ترين ترتیبونه دي تاتا وال تعالی اعلی ترين عند الله ان الدين عند الله الاسلام الله تعالی زماني زدي دین سره څلور او سره یو اسلام دی ما اوس په هغه څه زمونږ چرغه اسلام یو کړو ماته قبول کړي چې زماني ځدی ماته قبول سره هغه اسلام دی نو مطلب دا دی چې باکي ټول ګټي دربار کې سره نشته ار رد منظور دی ناګونني خو سړی ډېر په هندۍ مذاب باندې ډېر مجاهدې وو کې یا د ایساید په مذاب ډېر مجاهدې وو کې یا په بل مذا په بل مذا ډېر مجاهدې وو دې دا سکت کارونه کې چې سړی وچو وزدا په ډېر او چتر رسیدل نه د الله په دربار کې د بټا کوه حیثیت نشته یو مسلمان چاغل اسلام ایکه وګړلې ده د الله تعالی ته وخ بنداله زکات دې ده د الله تعالی په وخ دین باندې راغله چې الله تعالی ته او دین سره وسره اسلام په دې چې دی یو تفسیر دې لیکی او هر کتابه دا او به تفسیر دا لیکي دګم خلق د الله تعالی طرف ته څوک راګواري خپل خبره او بیا د دې د عجیزی سره شي کوم مسلمان یو عجیزی په کې سره انشاء الله سره عجیزم اسلام <سؤال> شیوا د 90 سی اجه ستبيته کبیر پکینه دا دته ری کو سره د دې تفسیر کړی چې هغه د ایران د چفتا شو نور غر سرداران وږي وروټه بندونه شو در صفانه ټول شو او د ایران لور اصداران په نسو او صاحب کړم او نسو نو دې صحاب چې کومای شي تو د راتنه شو د دورو چته از رد ده اجامعان ده ایران اجامعان ده اودي ده خبره بده گری چون تانواله ای بروزو بیارو چه تکنکی اوه اوه اوه اوه اوه اوه اصره لمباشو ده غسینه اوه ایران ده تاریخ جنلیه ویلدی اوه اترکو سونت حبیبی ایران ما چې زه رح خپل حبيب صل الله عليه وسلم سنت سنت د اړې چلو نه دالتیم زي د چته کې پارک کې چې داسې ګندني حبيب صل الله عليه وسلم سنت دا دومره د صاحب کرامو او دومره د نسو مات سره په چې اصل خو ما دا دا دا شورا پسې کوي دا هوځهونه به راځي او ساسو نه ماته یې راکېښې ده دې کې عجیزینه چې ساهنه نه ده نو دا پوجا واقع ده او یو د دې نام زیاته به راځي دا واقع کې حضرت عبد الله اندلسی ابو عبد الله اندلسی حضرت عبد بزرگ پیر شوی علی چې پټanish درته وینم زرا په درزه راخداده را خلफा او خانکارگان په دنیا کې دم را په خانکارگان چلونې پټanish یو لکه زيارت وريداون او څو زيره خلफा او خپل ملي راتالم الله وعلى وسلم سين چلونو درسه حدیث او قران اوندا ویي ساله یوراسینیت کوچی حجله جون په فاوا پیدل کافیلیتلی روان شوه دغنی مزرا کوچی مریدانو خلاق ورسره چې ازره سه حجله زی دا په فاوا د سره خلک زی چې دا د الله په د وجه نمازونه حج ومرق الله تعالی قبول کړي التبارات خلک سچن اوان شو. او دا غرم و رسول الدود بنیم زرخال اکران شو. او دلو پالار بیسایان و یو کلی علا کرانه. او او بس او بو زروریت شو. دلار و بو زیت اکلو او هی او سو. شو براوارو. بس او بس او بس بس او بس او مو زوږدا سغړ شي پاتې شو مور تا په شان یت قاعده څنګه ژوند سو نشو سدې سدې ما سلیت وی چې را او دی ورته ډیرو حاجته یم چې تاسو یې پکانه لا ټول اخر و رسول شو دا او قسم را ده او په سې اس لی比亚 څنګه لري او خنजीरان سره د خان سیمه خلاګړي سره دا چې خنजीरان سره وخت دا څه وشو دا دا چې نو شو بدا ای بدا دا را کیځي نو څه سو امدا دې لا کېره سردار خنजीरان بس لارو. بغداد تاچی ورسید و بیا امدلستا و چه خلکو تاپتا لگیدی و پولا اللاکه که شورو گوغال جڑاگانی چی دازم شیخ دازو چموشو خیب خیب طور والدواغانی و مونزون نونا فوننا شورو کچکتای پاک خیر دیمی ورس لگید یا خلک بیا کال بادراروانشو چی ارورشو چی شیخ گروس حالت که دوआ دایم چړاګانې مونږ لري دلته دا شیخ احمدیاو وساعن زیرانې شرو او زړه کې وزدا خبر الله تعالی شوه او چړدا یې د ما په تاسو سره دا د ایمان او شتګو باندې سينام په دې ځای ندامت سره هغه دعا او چړاندن شو مسالا تعالی پر رحم وکړ د دعا شو ما سار از جنار مونار له شورو لړې ته دریا غو دې ته ودانه سه خلک امره رسې د غزي ته چوه دې دریا نه پاسه نه راوړنه وګړه او کلمه به لا غشو خلک دې شه الحمد لله لا غشو بیت اني نشو پہره چې دوی خاړ ته ضرور رسیدو آمدی بستی تو بوتل له د سایار بستی و ناځله چې دا خبره ته راشي چې اګر دا هم په جن نه او امیدی چې دا یو جنمه خامو کې را روان او انتها ما غي تعریف او ځل کې اوبو مګر تکا فیرته ریکاب باندې خبر چې مسلمانو د اسلام په اړه خبرنه ملاړه مې عزت ته ما باندې دومره ښه شو طریقا فیر پدی طریقا او پلار څو فکر کول به نیمه چې هغه ټایمې به ما نه ایمان وابه ستووباته په اړه کې دومره کال ادمه دا وکاته بشري سم شو هغه شو ادبستي خلک راون شو هغه او چې کاپ راستا لو واپس آ جنې اور پاسې وی راولا چې داسې نه چللې هغه بوزخو بسو تر سره ځکه نو مساجد دا مخ په بازار د ورته څو په دی دي ورته چې مسلمانې او مسلماناشور سره سره واده غټه ماونه او مساجد خانکا بس پدې بیا هغه جینې د عمر عبادت کړي دي د عمر عبادت کړي د دین ورته خلاص چې کوم سړی وي چې د الله په دربار کې په دنیا کې مو کامیاب شي په آخرت کې مو کامیاب شي نو دا لپاره لازمند دی اسلام باندې وي. هغه دنیا फायदा وشته تواخ نه او زم مسلمان انټه د دنیا फायदा الله تعالی ورکړي په کومه دي عمل سره. چکه کوم که ستوونه نشي مسلمان ادا مشالمه ده دوکي کې دا کې ډير ستي ور دولت زياد نو پښه چې لري اسلام په ارتکې نه نه کافير په تر ټيم دي دنیا مستور وادر چې دنیا کې بدلمن دولت ده د افيدي درکمه واخره د پولیس سره اشتراک حکومتی کمسالی په اسلام بانه او باندې ځانګړتیا اونه کومه مودي برداشت کې मतलब الله دربار کې حکم اسکم دومره خېپت اوږي کې کل شهر دي پېچي باندې او الله رب عزت په خپل په خبر دي امتحان بیا خلی امتحان کې د دې لپاره خلچې دي سخشي پک چنه په دې خپل دین سره یو ځای سره چې په عمره په دین کې بس الله دربار کې د دې بیا دا دیندار دنیا موږ رېره الله تعالی دا دنیا دار خلق ورطا حیران و پریشانه ناسته اگی ورپسیٹور اراد دروگ ورشتی او مصیبتون و تکلیفون و پریشانه او سو و سو ورساره خیلی لگیگی نو علا ورطا دنیا ملید او اللہ و علا بیغم از لنا سوکل مونگو دست نیک آمد او دنیا ورپسین بغیر پریشانه او بغیر تکلیف و بغیر مصیبت و بغیر بماره بغیر سلت مشکلات ورساره داغه لپاره به الله تعالی په دولت ام لاخیرت ګټه زره داغه لپاره دا, دا دولت شي دنیا لپاره دا, دا, دا دولت تپاهی دنیا, دنیا پدي پدي د خبر د تباہی بدبادی شي او الله علاوه دا لپاره چې یی په اسلام ځان سخت دغه لپاره دولت د د ګټه ذریعہ جوړم په درځی بلد ته چې پدې کار نه با مال دولت نه نور انده ولا پاره وسې دي چې نه ده کفره ته کفره زونه ته موږ شاهيني هم په مال کې زكته اخيره مرګ کې په وساله او چې نن مرګ کې هم وو که پرته هم څه معذاب ته مدرګ دې دې نه هټ به خوشناله شي دا خوشي ولادت کړو نه ددا کیفره په طریقې کې نو الله تعالی په عربی ولې ده د الله تعالی په طریقې کې د خوارې د سکر دخل په بیا سن حال کو دخله به د خپل مزبریک دخل کو د خپل ځان غم کوم او خپل چې څنګه سابا کرام وو، په نړۍ بدا خوشو ودا غایې، په دغه کې موږ هغې حکومه کې په خوښتو کې ترجمه کې دا لورسې چې چې د خپل حبيب سنت زده دي شو د ګان چې اسلام او او د پاک شي پیویلي چې په ري کې دنیا کې الله تعالی اکبر کیم ازت دار کیامت بورا زمین ازت و اقرام ملود او خیرت خودیون دین اکان و خلقو دار دا جانت و ازت و اقرام شد او اللہ تعالیٰ اندار دا دیخن کو اندار سمجھ او اکل فهم شو. راکی چیز پاک پل جنبانیسا سوچو چیز پومسی لگائی او سیشی دا پارا لگائی اکر دا دینا مسی ترتیب جوگی این <ايا> هinee ده زمان کار زمان ده عمل زمان خبریات ا تری زمان اصحاراس با از اончنیٰ وTeعمال آنها s دبعی نه آراد کبر خیرت جوری گا زدیکارد چکو گناتر پر راها statistics thereby کچ کم سړی د پپدورو او دوکور داکي د کافر په طریقه مال دولت جمع کړي دی بل دې مال دولت फायदा ندی او د دولت برکت ده په داسې معنی دی د سره ترډه لري په پریشانی او مسولیت په دروغ مال دولت جمع کړي په دې سره ترډه لري د د جنیا جراتو له نژاد ته خودکشي نه سوق کی کافرانی نه کی, نا کی. نا یورپ کی،, کی. دا یورپ والے نه کی ورې سوق کې جرنډلند ډنمارک ناروکی با کېده د خودکشان لپاره زینه جوړ شو خلک ځينه ولا جوړول بلګد اوس پکې دا سه اداري جوړې دي چې هغه تاسو ته څه خودکشي کور خود وغواړي مختلف قسم سه بلاتو رته پاتم کول وغواړي ری. د ریا پیزان غرзон وړو د وړې بزنس سره کرنش سره د سره اريده ته زه وروستنسره سټاکمه طریقه په خاله فيه سمته نه اخلي او فيه په مولا ورکه ولیا یا دي سره خبر چې ته بوري چې د دنیا مالدار امر څو داسې زر لندن مارک ناروې د مملکنه دنیا د ټول مالدار مملکنه د ټول مالدار عوام دي دي آیا دغه دولت سکون دي په نہیں دنیا مصیبتوں کا گھرสารن ہوں امان سلمہ جل اللہ تعالی وقت جمیل مکمل اول چوت تقوی جلد اختیار کر مدحلا لطیف رزق سراد برکت سراد فشالو سراد راحت و سکون در تعالی تعالی دل کو خیرات پی بین جو اسو خیار چاہیے رسو چ کہ چیزوں پر ترتیب ہو